120. До всіх, кого це стосується. Я згадав рекламне оголошення з серії дитячих книг під назвою «Книги знання». На картинці хлопчик і дівчинка довірливо дивились на свого батька, і хлопчик питав Татку, а чому небо блакитне?» Відповідь, очевидно, треба було шукати в книгах знання. «Якщо б мій татко був поряд зі мною, коли ми з Моною йшли дорогу від палацу, я міг би багато запитань поставити, тримаючись за його руку». «Татку, чому всі дерева поламані? Татку, чому всі птахи мертві? Татку, чому небо таке похмуре? Що це за змії? Татку, чому море таке тверде та тихе?» Мені спало на думку, що я зараз здатен краще відповісти на всі ці запитання, ніж будь-хто на світі, якщо на світі ще взагалі хтось є. Утім, якщо б хтось усе ж таки поцікавився, я міг би пояснити, що пішло не за планом, де та як. Але який у цьому сенс? Не дивувало, де поділись мертві люди». Ми з Моною пройшли вже більше милі від нашого сховища, не зустрівши жодного мертвого тіла. Куди поділись живі люди, мені було не так важливо. Мабуть, тому що я перечував спочатку неминучу зустріч з багатьма мертвими. На ніде не видно було диму від багаття, проте помітити такий дим на обрії, затьмареному зміями, було неможливо. Тільки одне явище привернуло мій погляд. Дивний блідоліловий ореол навколо кам'яного пальця на вершині гори Маккейп. Він ніби притягував мене, і на миття уявив собі суто кінематографічну сцену. Ми з Моною підіймаємося на той пік. Отже, дурниця. Який у цьому мог бути сенс? Ми наблизились до підніжжя гори Маккейп і заглибились у пагорби, що її оточували. Тут Мона відійшла від мене, ніби ненавмисне, зійшла з дороги та пішла вгору, по схилу одного пагорба. Я пішов слідом. На гребні пагорба я наздогнав Мону. Вона дивилась, мов зачарована собі під ноги, де простягла широка улоговина, кругла, наче миска. Дівчина не плакала, хоча плакати саме зараз було б доречно. Це природне заглиблення заповнили тисячі мертвих людей. Губи кожного покійника вкривала блакитна біла плівка льоду дев'ять. Тіла не лежали в розкид, не повалились одне на одного. Було ясно, що люди самі прийшли сюди після того, як жахливі вітри вщухли і кожен мрець держав палець у роті або поряд із ротом. Я зрозумів, що всі вони зібрались в цьому моторошному місці саме для того, щоб отруїтися льодом дев'ять. Там були чоловіки, жінки, діти, багато з них сиділи в позі боком мару. І всі дивились середину логовини, ніби глядачі в амфітеатрі. Ми з Моною прослідкували, куди спрямовані тисячі мертвих очей, і придивились до круглої галявинки, де міг би розміститись один оратор. Ми обережно наблизились до Галявинки, не торкаючи страшних статуй. Посеред Галявинки ми побачили великий камінь. Під каменем лежала нашкребена олівцем записка. До всіх, кого це обходить? Усі ці люди навколо вас, майже всі, хто вижив на Сан-Лоренцо після того, як море замерзло та здійнялося смерчі. Ці люди схопились сумнівного святого на ім'я Боконон. Вони привели його сюди, поставили посеред юрби та вимагали повідати, що точно затіяв Бог усимогутній, і що їм тепер слід робити. Цей блазень сказав їм, що Бог безперечно намагається їх убити, можливо тому, що вони йому набридли. Отже, треба поводитись добре і зробити Богові приємне – померти. Що вони, як ви бачите, і зробили? Під запискою стояв підпис Боконана.